Ana Carenina, pista 34 E drept că la fermă treaba nu mergea mai bine decât înainte. Ivan era cu totul împotriva grazdurilor încălzite pentru vaci și a untului scos din frișcă, susținând că la frig vaca are nevoie de mai puțin nutreț și că untul din smântână e mai spornic. Apoi el își cerea leafa ca și înainte, nevrând să înțeleagă că banii primiți nu erau lafă, ci un avans asupra părții lui de câștig. E drept că asociația lui Fodor Rezunov nu de două ori pământul pentru însămânțări după învoiala făcută, spunând că timpul era prea scurt. Deși nuile condiții de muncă fusese răbine stabilite, membrii acestei tovărășii nu socoteau pământul drept un bun comun, ci că a luat în dijmă și nu odată mujicii din tovărășie și însuși Rezunov îi spuneau lui Levin. Dacă ați fi primit bănișor pentru pământul ăsta, dumneavoastră ați fi avut liniște, iar noi am fi scăpat de griji. Pe lângă aceasta, mujicii tărăgănau prin felurite tertipuri construirea unui grajd de vite și a unei șuri pe pământul acela, după cum se învoiseră, și intrară tot așa în iarnă. E dept că Shuraev încerca să se împartă la mujici în loturi mici grădinile de zarzavate luate de el, înțelegând cu totul greșit sau mai curând prefăcându-se ca înțeles greșit condițiile în care primise pământul. E drept că, de câte ori stătea de vorbă cu mușicii și le explica foloasele întreprinderilor comune, Levin își dădea seama că aceștia îi ascultau numai mlădirile glasului, neclintiți în hotărârea lor că, orice le-ar spune boierul, totul e să nu te lași tras pe sfară. Simțea acest lucru mai ales când vorbea cu Rezunov, mujicul cel mai deștept, și prindea jocul ochilor săi, care arătau limpede o ironie față de Levin, precum și convingerea fermă că, dacă unul din înși va fi înșelat, acesta nu va fi în niciun caz el rezunov. Cu toate acestea, Levin era destul de mulțumit de mersul treburilor și se gândea că totul e să țină cu strictețe socotelile și să stăruiască în planurile sale, ca să poată dovedi mai târziu țăranilor foloasele unei astfel de organizări și atunci treburile vor merge de la sine. Problemele acestea și treburile restului gospodăriei rămase în seama lui, la care se adăuga și lucruri la cartea sa, îl prinseră răpele Levin într-atât în timpul verii, încât aproape nici nu se duse la vânat. Află la sfârșitul lui August, de la omul care adusese înapoi șaua, că familia Oblonski plecase la Moscova. Făcând nepolitețea de a nu răspunde la scrisoarea Dariei Alexandrovna, lucru de care nu-și putea aminti fără să roșească de rușine, el își dădea seama că tăiase astfel toate punțile și că nu se mai putea duce la dânși. Tot așa de prost se portase și cu Sviașschi, plecând fără să și-a rămas bun. Și era hotărât să nu mai calce pe la el. Acum îi era tot una. Problema relativă la o reorganizare a gospodăriei sale îl preocupa cum nu-l preocupase până atunci nimic în viață. Recitit cărțile pe care îi le deduse Sviașschi, ba comandă și altele, a căror lipsă o simțea. Reciti despre același subiect, tratate de economie politică și de doctrină socialistă, și după cum se așteptase, nu găsi nimic în legătură cu acțiunea întreprinsă de dânsul. În cărțile de economie politică, de pildă la Mil, pe care îl studiase în primul rând cu multă râvnă, nedoșduind mereu să găsească dezlegarea problemelor ce îl preocupau, găsi numai legi deduse din situația economică a Europei. Dar nu putea să înțeleagă nici în ruptul capului de ce aceste legi, inaplicabile în Rusia, erau sucotite legi generale. Întâlnea același lucru și în cărțile de doctrină socialistă. Nu găsea acolo decât fantezii minunate, dar inaplicabile, de care se pasionase încă de pe vremea când era student sau corective aduse situației din Europa, fără nicio legătură cu agricultura din Rusia. Economia politică spunea că legile după care s-a dezvoltat și se dezvoltă bogăția Europei sunt legi generale și incontestabile. Doctrina socialistă, susținea că o dezvoltare potrivită acestor legi duce la ruină. Nici una, nici alta, nu numai că nu dădea un răspuns, dar nici cea mai mică îndrumare după care să se ia Levin, precum și toți mușicii și proprietarii de pământ ruși, ca să știe ce să facă cu milioanele lor de brațe și de desatine de pământ, pentru ca acestea să fie cât mai productive pentru bunăstarea generală. Odată pornit pe treaba asta, Levin reciti conștiincios tot ce privea problemele care îl frământau și chiar hotărâ să plece la toamnă în străinătate pentru a studia problema și la fața locului, ca să nu i se mai întâmple ce pățise adesea. Cum începea să înțeleagă gândul interlocutorului și să-și expună și el părerea, i se spunea deodată. Dar Kaufman, dar Jones, dar Dubois, dar Miceli, nu i-ai citit? Citește-i, au studiat temenic problema asta." Vedea acum foarte limpede că nici Kaufman, nici Miceli n-aveau ce să-i spună. Știa ceea ce vroise să știe. Vedea că Rusia are un pământ foarte bun și muncitori admirabili și că în unele cazuri, ca la mujicul la care se oprise în drum spre Sviașschi, muncitorii și pământul produc mult. În majoritatea cazurilor însă, când capitalul intră în funcțiune, ca în Europa, se produce puțin. Acesta se întâmplă numai din pricină că muncitorii înțeleg să lucreze și lucrează bine, numai după o metodă a lor. Împotrivirea lor la noile sisteme nu era întâmplătoare, ci și avea o bârșea în obiceiurile adânc înrădăcinate în spiritul poporului. Credea că poporul rus, care avea chemarea să populeze și să lucreze nesfârșite în tinder libere, respecta în mod conștient, până la ocuparea tuturor terenurilor, anume metode cerute de asemenea împrejurări și care nu sunt chiar așa de proaste cum se crede de obicei. Vreau să dovedească teoretic acest lucru în cartea sa, iar practic în gospodăria sa. Capitolul 30 La sfârșitul lui septembrie, fu adusă lemnăria pentru clădirea grajdului pe pământul dat tovarășiei de țărani, se vându untul de vacă și se împărțiră beneficiile. În practică, treburile gospodăriei mergeau minunat, sau cel puțin așa îi se părea lui Levin. Ca să pună însă la punct teoretic chestiunea și să-și sfârșească lucrarea care, după cum visa, trebuia să revoluționeze economia politică, dacă nu chiar să o desfințeze, punând bazele unei noi științe cu privire la legăturile dintre popor și pământ, Constantin Dimitrici urma să facă o călătorie în străinătate și să studieze la fața locului ceea ce se înfăptuise în această direcție și să găsească dovezi convingătoare că tot ceea ce făcuse acolo nu era bine întemeiat. Aștepta numai predarea grâului ca să primească banii și să poată pleca peste graniță. Se porniră însă ploile care împiedicară strângerea grâului și a cartofilor rămași pe câmp, ba chiar toate muncile, până și predarea grâului. Drumurile erau desfundate. Apele mari luaseră două mori. Vremea se strica din ce în ce. În dimineața de 30 septembrie ieși soarele. Mădăjduind că vremea se va schimba, Levin început să se pregătească serios de drum. Porunci să se încarce grâul, trimise logofătul la negustor după bani și se duse pe moșie ca să dea ultimele dispoziții înainte de plecare. După ce și-i sprăvit toate treburile, către seară, ud luarcă de ploia care se strecurase sub gulerul mantalei de piele și până încarâmbii cizmelor, dar în cea mai vioaie și însuflețită stare sufletească, Levin luă drumul spre casă. Vremea se stricase și mai tare. își ficuia dureros calul și-l făcea să se ferească într-o parte și să-și scuture mereu urechile și capul. Dar Levin se simțea bine cu gluga în cap și se uita vesel în jur. Bala șuvaiele tulburi de apă care curgeau repede prin făgașuri, bala picăturile de ploaie atârnate de crângile dezgolite, când la pata albă de măzăriche netopită de pe scânturile unui pod, când la frunzele de ulm pline de sevă încă, așternute în straturi groase la picioarele copacilor despuiați. Și cu toate că natura din jurul era măhorâtă, el se simțea nespus de voios. Cu vorbirea avută cu mușicii din satul de la margine, îi dovedise că aceștia începuseră să se deprindă cu noile învoieli. Un rândaj bătrân, la care intrase ca să se usuce, părea să încuvințeze planul lui Constantin Dimitric și să arătă doritor să intre și el în noua tovarășie de cumpărare de vite. Trebuie numai să merg cu stăruință spre țelul meu și îl voi atinge. Se gândi Levin: Ai la ce munci, ai pentru ce te trudi. Nu-i vorba de o chestiune personală, ci de bine le obștesc. Toată agricultura, dar mai ales situația întregului popor, trebuie să se schimbe în întregime. În locul sărăciei, bogăție generală, în destulare. În locul vrajbei, armonie și comunitate de interese. Într-un cuvânt, Va fi o revoluție fără sânge, o revoluție uriașă, la început în cercul restrâns al județului nostru, pe urmă în guvernie, în Rusia, în lumea întreagă, căci o idee dreaptă nu poate să nu dea roade. Da, ăsta e un scop pentru care face să muncești și n-are a face că tocmai eu, Costea din, fac asta, acel care s-a dus la bal cu cravată neagră, pe care l-a respins domnișoara șerbațcaia și care în sina lui se socoate atât de umil și de neînsemnat. Sunt convins că și Franklin se simțea la început neînsemnat și nu avea prea mare încredere în puterile sale creatoare. Asta n are nicio importanță. A avut și el, poate, o agafie Mihailovna a lui, care îi împărtășea toate planurile. Cu astfel de gânduri, Levin se apropie pe noctate de casă. Logofătul care fusese la negustor se întoarse și adusese o parte din banii de pe grâu. Se făcuse înțelegerea cu arendașul. Pe drum, Logofătul aflase că pretutindeni grâul rămăsese pe câmp, așa că cele 160 de căpițe ale sale erau o nimica toată pe lângă ceea ce rămăsese la alții. După masă, Levin se așeză în fotoliu ca de obicei, cu o carte în mână și, citind, se gândea mai departe la călătoria plănuită în legătură cu lucrarea lui, cartea pe care o scria. Toată însemnătatea acțiunii sale îi se înfățișa în ziua aceea cu o deosebită limpezime și ideile se închegau de la sine în minte în fraze care îi exprimau cu claritate miezul gândirii. Trebuie să notezi ideile acestea," se gândi Levin. Le voi folosi pentru o scurtă introducere care mai înainte mi se părea deprisos." Se ridică în picioare cu gândul să se ducă în birou. Lasca se sculă și ea de la picioarele sale și întinzându-se se uită la dânsul întrebându-l parcă încotro să pornească. Dar Levin N-a avut timp să scrie, fiindcă venire vătășeii ieși în să stea de vorbă cu ei. După ce după runci cu privire la muncile de a doua zi și după ce primi pe toți mujicii cu care avea treabă, Constantin Dimitrici intră în birou și se așeze la lucru. La scase culcă sub masă. Agafia Mihailovna, cu un ciorap în mână, se aciui la locul său obișnuit. După ce scrise câtva timp, își a odată dureros de viu, de Kitty de refuzul ei și de ultima lor întâlnire. Se ridică și început să se prinde prin odaie. De ce te frămânți?" îl întreba Agafia Mihailovna. De ce stai acasă? Du-te la băi, în țări calde, cum aveai de gând." Plec păi Gafia Agafia Mihailovna, trebuie să-mi isprăvesc treburile." Ce treburi? Puține dar până acum mujicilor? Știi ce se spune?" Pe boierul nostru are să le răspătească pe semne țarul pentru asta. E într-adevăr ciudat. De ce te îngrijești atâta de mujici? Nu mă îngrijesc de ei, o fac pentru mine. Agafia Mihailovna cunoștea până în cele mai mici amănunte toate planurile economice ale lui Levin. Constantin Dmitrici îi expunea adesea ideile lui cu toate amănuntele, discuta de multe ori cu dânsa care nu se împăca totdeauna cu planurile sale. Acum însă i-a înțeles pe dus spusele lui Levin. Se înțelege că mai întâi trebuie să te îngrijești de suflet," rostia gafia Mihailovna oftând. Uite la apar în Cu cu toate că nu era știutor de carte, dar cum a murit el să da Dumnezeu să moară orice om?" Povestia despre una argată din curte, mort de curând. S-a spovedit și s-a împărtășit?" Nu mă gândesc la așa ceva," răspunse Levin. Zic că fac asta în folosul meu. Trag folose mai mari dacă mujicii lucrează mai bine. orice zice, dacă omul e leneș, bate apa în piuă. Cine are obraz, muncește, iar cine nu, n-ai ce-i face. Dar chiar dumneata mi-ai spus că Ivan are acum mai multă grijă de vite. Îți spun una și bună. Încheia Agafia Mihailovna nu la întâmplare, desigur, ci din adâncă și veche convingere. Trebuie să te însori, asta e. Cuvintele Agafiei Mihailovna, care îi amintau tocmai propriilei gânduri de din îl umplură de amărăciune și îl jigniră. Se posomoră și se așeză iarăși la lucru, fără să răspundă, repetându-și tot ce gândea despre însemnătatea lucrării sale. Din când în când auza cum că cănea Andraua Agafiei Mihailovna, întăcerea odăii, și aceleași gânduri pe care voia să le alunge, îi frământau mintea, făcându-l din nou să se încrunte. La ora nouă s-auzi un clinchet de glopoței și huruitul năbușit al unei trăsuri, care se legâna înnotând prin noroi. Uite, au venit musafiri, n-are să-ți mai fie urât!" zise Agafia Mihailovna, ridicându-se și îndreptându-se spre ușă. Dar Levin i-o luă înainte. Lucrul nu mai mergea. Orice musafir era binevenit pentru dânsul. Capitolul 31 Coborând în scara până la jumătate, Constantin Dimitric auzi în antreu o tuse cunoscută. Oprinse însă nelămurit din pricina zgomotului pașilor săi și nădăjdui că s-a înșelat. Văzut pe urmă întregul trup, lung, osos, așa de cunoscut că nu se mai putea îndoi dar tot mai nădăjduia să se fi înșelat. Atât se temea să recunoască în acel bărbat înalt, care tușea în timp ce scotea blana, pe fratele său Nicolai. Levin își iubea fratele, însă traiul împreună cu dânsul era totdeauna un adevărat chin. Iar acum, din pricina gândurilor care-l frământau și răscolite de cuvintele Agafiei Mihailovna, se găsea într-o stare sufletească tulbure și încurcată. De aceea, apropiată a revedere cu fratele său, îi părea deosebit de trudnică. În locul unui musafir vesel, sănătos și străin, care l-ar fi putut scoate din starea lui de tulburare sufletească, după cum se aștepta, trebuia să-și revadă fratele, care îl cunoștea până în fundul sufletului și în vasilii să-și dezvăluie cele mai tainice gânduri, se spună tot ce are pe inimă, adică tocmai ceea ce nu vroia el cu niciun chip. Mânios pe sine însuși pentru acest sentiment urât, Constantin coborî în fugă în antreu, dar cum își văzut fratele de aproape, sentimentul de dezamăgire se preschimbă în milă. Oricât de îngrozitoare ar fi fost înfățișoarea fratelui său Nicolai mai înainte, acum însă el era așa de dărâmat și cu puterile slăite din pricina slăbiciunii și a bolii, că nu mai rămăsese decât cu pielea și oasele. Stătea în picioare în antreu și, desfăcându-și fularul din jurul gâtului slab și lung, surda ciudat de jalnic. Văzându-i zâmbetul smerit și supus, Levin simți un nod în gât. Uite-mă, am venit la tine!" Îl salută Nicolai cu glasul stins, fără să-și ia ochii nici o clipă de la fratele său. De mult vreau să vin, dar tot nu mă simțeam bine. Acum m-am îndrevenit cu totul!" Adaugă Nicolai, ștergându-și barba cu palmele sale mari și slabe. Da, da!" răspunse Levin și o spaimă și mai mare îl cuprinse când sărutându-și fratele simți cu buzele uscăciunea pielii acestuia și a văzut de aproape ochii mari lucind straniu. Cu câteva săptămâni mai înainte, Levin scrisese fratelui său că după vânzarea unei mici părți de pământ rămasă să până atunci, Nicolae avea să-și primească acum partea lui vreo 2000 de ruble. Nicolae spuse că venise după banii aceștia, dar mai ales să-și revadă cuibul și să atingă pământul natal ca să prindă, ca din poveste, puternui pentru viitoarea lui activitate. Cu toate că Nicolae părea și mai adus de spate decât înainte și de o slăbiciune desperiat față de statura lui, mișcările sale erau repezi și vigilioase ca totdeauna. Levin îl conduse în birou. Fratele își schimbă hainele cu o deosebită grijă, ceea ce nu se întâmpla altădată își pieptănă părul rar și aspru și se urcă la odăile de sus zâmbind. Era într-o stare sufletească foarte prietenoasă și veselă, așa cum și-l amintea Levina adesea din copilărie. Vorbi fără răutate până și despre Sergei Ivanovici. Când o văzu pe Agafia Mihailovna, Nicolai glumi cu dânsa și o întrebă despre unele slugi bătrâne. Știrea morții lui Parfen Denisici îl impresionă în chip neplăcut. O umbră de spai mai trecut pe față, Însă, își reveni numai decât. Era doar bătrân, zise Nicolai și schimbă vorba. Așadar, am să stau la tine o lună, două, și pe urmă plec la Moscova, unde Meahkov mi-a făgăduit un post. Așa că am să intru în serviciu. Acum am să-mi rânduiesc viața cu totul altfel, urma el. Știi că m-am descotorosit de femeia aceea? De Maria Nicolaevna? Cum așa? De ce? Ah, era o femeie rea, mi-a făcut multe necazuri Nu povesti însă ce anume necazuri făcuse Nu putea să spună că o gonise pe Maria Nicolaevna Fiindcă îi dădea ceaiul prea slab și mai cu seamă Fiindcă îl îngrija ca pe un bolnav Pe lângă asta vreau să-mi schimb cu totul viața Se înțelege că am făcut prostii ca toată lumea Dar averea e lucrul cel mai puțin însemnat nu pare rău după ea, mai să fiu sănătos Acum, slavă Domnului, m-am întrebat. Levin îl asculta și se frământa să găsească un cuvânt de răspuns, dar nu știa ce. Nicolae simțit pe semne acest lucru și a început să-l întrebe despre treburile sale. Levin era bucuros să vorbească despre el însuși, fiindcă putea răspunde fără să se prefacă. Îi povestit ce planuri avea și ce încercări făcuse pentru realizarea lor. Nicolai îl asculta, însă parcă nu-l interesa ce îi spunea Levin. Acești doi oameni erau atât de înrudiți și de apropiați sufletește, încât cel mai mic gest, ba chiar și tonul vocilor, le spunea mai mult decât tot ce ar fi putut rosti prin cuvinte. Pe amândoi îi stăpânea acum un singur gând. Boala și moarte a moartea lui Nicolai, gând care copleșea toate celelalte lucruri. Dar nici unul, nici celălalt nu îndrăzneau să vorbească despre asta. De aceea, timp tot ce se vorbeau, nimic nu exprima ceea ce simțeau ei înșiși. Niciodată nu fusese Levin mai bucuros că se sfârșea seara și că trebuia să se ducă la culcare. Niciodată, nici față de un străin, nici la o vizită oficială, nu fusese atât de nenatural și de fals ca în seara aceea. Conștiința acestei lipse de naturalețe, deși îl întrista adânc, îl făcea și mai nefiresc. Sfâșiat de milă pentru fratele său iubit, pe care îl vedea în pragul morții, trebuia să-l asculte și să vorbească cu dânsul despre planurile acestuia de viitor. Fiind umezeală în aer și deoarece în casă nu făcuse foc decât într-o singură odaie, Levin își culcă fratele în iatacul său după un perete despărțitor. Nicolai se culcă și, fie că dormea, fie că nu dormea, se zvârcolea în pat ca orice bolnav, tușa și, când nu putea să expectoreze, bădogănea ceva. Uneori, când ofta adânc, spunea, Of, Doamne! Alteori, când îl înăbușa Tusa, îi cu ciudă. Ei, drăcia dracului! Ascultându-l, Levin nu putu să doarmă mult timp. Ei veneau fel de fel de gânduri. Toate însă se învârteau în jurul acelui punct, Moarta!” Moartea, Inevitabilul sfârșit a tot ce există, îi se înfățișă pentru întâia dată cu o putere de nebiruit. Moartea era aici, cuibărită în fratele său iubit, care gemea prin somn și chema din obișnuință când pe Dumnezeu, când pe dracul, moartea fiind mai aproape de dânsul decât crezuse până acum. Era și în el însuși, o simțea, dacă nu azi, mâine, dacă nu mâine, peste 30 de ani. Nu e totuna? Dar ce reprezenta această moarte de nenăturat? Levin nu numai că nu știa și nu se gândise niciodată. Însă nici nu putea și nici nu îndrăsnea să se întrebe. Muncesc, urmăresc un țel, dar am uitat că totul se va sfârși, că totul duce spre moarte. Levin ședea pe pat în întuneric, gheboșat, ținându-și genunchii cu mâinile. În încordarea gândirii, își stăpânea răsuflarea și medita. Cu cât își încorda mai mult mintea, cu atât Constantin Dimitric vedea mai limpede că în concepția sa de viață uitase într-adevăr și trecuse cu vederea acesta mănunt. Moartea de neînlăturat care va veni să pună capăt la toate. Așa că nici nu face să-ți dai o la a începe ceva. Da, este îngrozitor, dar așa este... Cu toate acestea, eu sunt încă viu. ce i de făcut acum? ce i de făcut? Se întreba Constantin Dimitric, desnedăjduit. Aprinse lumânarea, se sculă cu băgare de seamă și se duse la oglindă. Începu să-și cerceteze fața și părul. Avea fire albe la tâmple. Deschise gura. Măselele din fund începuse să-i se strice. Își dezgoli brațele vânjoase. Erau cei drept puternice. Însă Nicolinca, fratele său, care respira acum cu cei mai rămăsese din plămân, abusese și el trup sănătos. Și deodată își aduse aminte cum se culcau împreună când erau copii și nu așteptau decât ca Feodor Bogdanici să iasă pe ușă ca să se bată cu pernele și să râdă din toată inima, încât nici frica de Feodor Bogdanici nu putea opri această bucurie de a trăi, care se revărsa din trân și în izbucniri de veselie. Iar acum, acest piept scofălcit și gol. Și eu care nu știu nici ce-i cu mine, nici ce mă așteaptă. Ei, drăcia dracului, ce te tot foiești? De ce nu dormi? S-au glasul fratelui său. Nu știu, am insomnie. Ba, eu am dormit foarte bine. Nu mai transpir. Pune mâna pe cămașă. așa e că nu-i udă. Levin îi pipăi cămașa. Apoi trecând în dosul peretelui despărțitor și stinse lumânarea, dar încă mult timp nu putu să adoarmă. Abia aș găsise o soluție a problemei de a trăi și iată că se-i o nouă problemă, fără dezlegare, aceea a morții. Da, moare, va muri la primăvară, cum să-l ajut, ce-i pot spune, ce știu eu, eu care uitasem chiar că trebuie să mori. Capitolul 32 Levin observase încă mai de mult că tocmai acei oameni care te stingheresc printr-o îngăduință și o supunere excesivă nu trece mult și ajung să se poarte de nu le mai poți răbda pretențiile și nazurile. Presimțea că așa se va întâmpla și cu fratele său. Într-adevăr, blândețea lui Nicolai nu ținu mult timp. Chiar de a doua zi dimineață, Nicolai se a arătat goz și început să sâcâie pe fratele său atingându-l în punctele cele mai sensibile. Levin se simțea vinovat și nu putea îndrepta lucrurile. Își dădea seama că dacă amândoi nu s-ar fi prefăcut, ci, cum se spune, și-ar fi deschis sufletele, împărtășindu-și ceea ce gândeau și simțeau de fapt, ei s-ar fi uitat numai unul în ochii celuilalt și Constantin i-ar fi spus atât. Ai să mori, ai să mori, ai să mori." Iar Nicolai ar fi răspuns. Știu că am să mor.” Dar mă tem, mă tem, mă tem. N-ar fi avut ce să mai adauge dacă și-ar fi vorbit deschis. Așa însă nu era de trăit. Constantin se străduia să facă ceea ce încercase toată viața și nu izbutise, dar ceea ce foarte multă lume, după observațiile sale, știa să facă. Lucru fără de care nu-i chip de trăit. Se să nu spună ceea ce gândea. Simțea însă mereu că fratele său își dădea seama și se enerva. A treia zi, Nicolai își îndemne fratele să-și expună din nou planul pe care el începu nu numai să-l condamne, dar să-l și confunde intenționat cu comunismul. N-ai făcut decât să iei ideile altora, le-ai denaturat și vrei să le aplice acolo unde nu se potrivesc. dacă îți spun că asta nu are nicio legătură cu comunismul, ei neagă dreptul de proprietate, capitalul, moștenirea, pe când eu nu sunt împotriva acestor stimulente principale. Caut numai să reglementez munca. Pelevin îl dezgusta întrebuiințarea unor asemenea termeni. De când se pasionase însă pentru lucrarea lui, începuse să întrebuiințeze din ce în ce mai des cuvinte străine. Astai, Ai luat ideea altuia! I-ai tăiat tot ceea ce îi făcea puterea și vrei să mă convingi că e ceva nou!" adăugă Nicolai, sucindu-și mânios gâtul legat cu o cravată. Dar ideea mea are nimic comun. Acolo, urmă Nicolai Levin, cu ochii de răutate, zâmbind ironic, acolo găsești cel puțin farmecul geometric al clarității și al certitudinii. Poate e o utopie, dar să admitem că poți face tabula rasa tot trecutul. Nu-i proprietate, nu-i familie, dar munca se reglementează. La tine însă nu-i nimic. De ce confunzi? N-am fost niciodată comunist Parcă eu am fost, dar cred că comunismul e prematur Are însă logică și viitor ca și creștinismul din primele veacuri Iar părerea mea este că forța de muncă trebuie privită Dintr-un punct de vedere identic cu cercetarea științelor naturii Adică trebuie studiată, se cuvine să-i se recunoască proprietățile și. Dar nu e deloc nevoie de așa ceva Forța asta își găsește singură un anumit fel de activitate, potrivit gradului sau de dezvoltare. Pretutinde au fost robi, apoi arendași. Avem și noi muncă în dijmă, arendă, muncă de argat. Ce mai vrei?